сталось від подиву, чи люті. Губи оголювали ряд зубів. Детектив обережно нахилився і підняв праву руку. У пальцях щось було. Він вийняв це і потягнув Рейсові. Шматок банкноти світло-рожевого кольору. Бачите, що це? Гроші, відповів Рейс. Гадаю, краєчок банкноти в тисячу франків. Зрозуміло, що тут трапилося, промовив полковник вона щось знала і шантажувала цим вбивцю. Ми ж підозрювали, що вона не все розповіла цього ранку. Поаро вигукнув. Ми справжні ідіоти, дурні. Ми мали здогадатися ще тоді, як вона сказала, що я могла почути чи побачити. Я була на середній палубі. Звісно, якби я не спала і якби я піднялася сходами, тоді, мабуть, я могла б побачити вбивцю. Цього монстра, який заходив чи виходив з каюти, мадам. Та оскільки... Звісно, саме так і трапилося. Вона справді піднімалася. Вона справді бачила, що хтось прослизнув до каюти Лінет Дойл. Чи вийшов із неї. І через свою жадібність, нерозумну жадібність, вона тепер лежить тут. І ми зовсім не наблизились до того, хто її вбив. З огидою закінчив рейс. Детектив похитав головою. «Ні-ні, ми тепер знаємо набагато більше. Ми знаємо... Знаємо практично все. Тільки те, що нам відомо, стається неймовірним. Проте так має бути. Тільки я не розумію... Фу, яким дурним я був сьогодні вранці! Ми відчували, ми обидва відчували, що вона щось приховує і все ж не усвідомлювали логічної причини шантажу. Вона певне вимагала плату за мовчання негайно, припустив Рейс. Вимагало з погрозами, убивця був вимушений погодитися на цю вимогу і заплатив їй французькими купюрами. Так? Поро задумливо похитав головою. Навряд чи. Багато людей беруть запасні гроші в подорож. Інколи П'ятифунтові банкноти, інколи долари, але часто і французькі купюри. Ймовірно, вбивця заплатив їй усе, що мав – сумішу валют. Ще раз відтворимо події. Вбивця заходить у каюту, дає їй гроші, а потім… А потім, закінчив Пуаров, вона їх рахує. О, так, я знаю цих людей. Вона рахувала гроші і на той час втратила пильність. Убивця вдарив. Усе пройшло успішно, він забрав гроші й утік, не помітивши, що край однієї з купюр відірваний. «Ми зможемо його так знайти», – впевнено сказав Рейс. «Сумніваюся», – заперечив детектив. «Він огляне гроші й, мабуть, помітить надрив. Звісно, якщо він жадібний, то не зможе знищити тисячну купюру. Але боюсь, дуже боюсь, що він зовсім іншого характеру». «Як ви це зрозуміли? Обидва злочини, і це, і вбивство мадам Дойл, вимагали певних рис, відваги, зухвальства, впевненого виконання миттєвої дії. Ці риси не узгоджуються з ощадливістю чи схильністю до розсудливості». Рейс сумно похитав головою. «Краще покличу Беснера», – сказав він. Огляд опасистого лікаря не зайняв багато часу». Охаючи й ахаючи, він взявся за роботу. – Вона мертва не більше години, – голосив він. Смерть дуже швидка, миттєва. – А яка, гадаєте, була використана зброя? – О, це цікаво, щось дуже гостре, дуже тоненьке, дуже витончене. Я можу показати таку річ. Повернувшись із чоловіками до своєї каюти, він відкрив скриньку і вийняв довгий витончений скальпель. «Щось схоже на таке, друзі. Це не просто звичайний кухонний ніж. Сподіваюся, спокійно мовив рейс, що жоден із ваших скальпелів не зник, докторе». Беснер витріщився на нього. Потім його лице почервоніло від обурення. «Що ви таке кажете? Ви думаєте, я? Я, Карл Беснер, добре відомий у всій Австрії?» Зі своїми клієнтами і пацієнтами високого походження я вбив нещасну маленьку покоївку. Ах, це обурливо, абсурд! Як можна так думати? Жоден із моїх ножів не зник, жоден, кажу вам. Вони всі тут, усі на своїх місцях. Можете подивитися самі. А цю зневагу до моєї професії я не забуду. Доктор Беснер із тріском закрив свою скриньку, кинув нею і погупав на палубу. «Оце так!» – вигукнув Саймон, розізлили ви старого. Пороз за плечима. «Прикро!» «Ви взяли неправильний слід. Старий Беснер – один із найкращих. Хай навіть і німець!» Зненацька доктор Беснер з'явився знову. «Будьте люб'язні негайно залишити мою каюту. Я мушу перев'язати ногу пацієнта». Міс Бауерс увійшла разом з ним і з професійною зібраністю чекала, поки чоловіки вийдуть. Рейс і Поаро кірно вийшли. Полковник щось пробурмотів і рушив далі, а Поаро повернув ліворуч. Він почув уривки дівчачої розмови, короткий сміх. Жаклін і Розалі були разом у каюті останньої. Дівчата стояли біля відчинених дверей, коли на них впала тінь Поаро, вони підняли голови. Чоловік побачив, що Розалі Отерборн уперше йому всміхнулася сором'язлива, привітна усмішка, трохи не впевнена, немов людина робить щось нове й незвичне. Обговорюєте скандал, дівчата. викрив він їх. Насправді ні, відповіла Розалі. Власне, ми просто порівнювали губні помади. Пора всміхнувся, але його усмішка здалась не справжньою, і Жаклін де Бельфур. Більш кмітлива і спостережлива, ніж розалі, помітила це. Вона віддала помаду, яку тримала, і вийшла на палубу. Щось, щось трапилося? Ви правильно здогадалась, мадемуазель, щось трапилося. Що, розалі вийшла також? Ще одна смерть, відказав паро. Розалі різко вдихнула. Детектив прискіпливо спостерігав за нею. Він помітив тривогу і ще щось. На мить в її очах з'явився жах. «Убили служницю, мадам Дойл», – прямо сказав він. «Убили?» – вигукнула Жаклін. «Убили?» – кажете? «Так, саме так я й сказав». І хоча відповідь адресувалася Жаклін, дивився він на Розалі. І саме до Розалі він додав. «Бачите, та служниця? Вона щось бачила, те, чого не повинна була бачити. І тому її змусили замовкнути» щоб вона цього не розбовкала. «Що саме вона бачила?» – знову запитувала Жаклін, і знову Пуаро відповідав Розалі. Це була дивна сцена за участю трьох. «Гадаю, немає сумнівів, що саме вона бачила», – відповів Поро. «Вона бачила, як хтось заходив чи виходив із каюти Лінет Дойл тієї фатальної ночі. У нього був гострий слух, він почув різкий вдих і помітив тремтіння повік. Розалі Отерборн відреагувала саме так, як він і думав. Вона сказала, кого бачила? запитала Розалі. Порозжалим ледь похитав головою. На палубі почулися чиїсь кроки. То була Корнелія Робсон з широко розплющеними і переляканими очима. О, Жаклін вигукнула вона трапилося щось жахливе ще одна страшна річ. Жаклін повернулася до неї. Вони вдвох пройшли кілька кроків уперед, майже несвідомо по арої Розалі Оттерборн відійшли в протилежному напрямку. Дівчина різко спитала, «Чому ви дивилися на мене? Що у вас на думці?» «Ви поставили мені два запитання. Я поставлю вам у відповідь лише одне». «Чому ви не кажете мені всієї правди, мадемуазель?» «Я не знаю, про що ви. Сьогодні вранці я розказала вам, «Усе». «Ні, є речі, про які ви змовчали. Ви не сказали, що носите з собою в сумочці малокаліберний пістолет із перламутровою ручкою. Ви не розказали мені все, що бачили минулої ночі». Вона спалахнула, тоді різко сказала «Це неправда, у мене немає револьвера». «Я не сказав револьвер». «Я сказав малокаліберний пістолет, який ви носите у своїй сумочці». Дівчина різко обернулася, кинулася у каюту й назад і жбурнула йому в руки свою шкіряну сіру сумочку. «Ви кажете, ні синітниці? подивіться самі, якщо хочете». Детектив відкрив сумочку, зброї не було. Він повернув сумку, зустрівшись зі зневажливим тріумфальним поглядом. «Ні», – люб'язно мовив він, – його там немає. «Бачите, ви не завжди маєте рацію, Мсі Пуару» і ви помиляєтеся сю щодо інших обурливих речей, які висловили. Ні, я так не думаю. Ви дратуєте, розаліз сердито тупнула ногою. У вас з'являється в голові ідея, і тоді ви все говорите і говорите, і говорите про неї. Бо я хочу, щоб ви сказали мені правду. Яку правду? Здається, ви знаєте її краще, ніж я. Павороне відступав. Ви хочете, щоб я сказав, що саме ви бачили? Якщо я маю рацію, то ви це визнаєте? Розповім про свій невеличкий здогад. Думаю, коли ви обходили корму, то мимохідь зупинилися, бо побачили, як із каюти десь посередині палуби вийшов чоловік. З каюти Лінет Дойл, як ви зрозуміли наступного дня, ви бачили, як він вийшов, зачинив за собою двері і рушив палубою в інший від вас бік і, можливо, увійшов в одну з двох кают. Отже, усе правильно, мадмуазель?» Вона не відповідала. Пуаро продовжив. «Мабуть, ви думаєте, що розумніше не говорити. Можливо, боїтеся, що якщо розкажете, то вас теж уб'ють». На мить йому здалося, що дівчина повелася налегко наживку, що звинувачення проти її сміливості матимуть успіх там, де провалилися хитріші аргументи. Вона роззявила рота, затремтіла і раптом промовила. Я нікого не бачила. З каюти доктора Беснера, розгладжуючи манжети, вийшла міс Бауерс. Жаклін покинула Корнелію та причепилася до медсестри. Як він? – запитала вона. Пуаро підійшов саме вчасно, щоб почути відповідь. Міс Бауерс мала доволі стурбований вигляд. «Усе не так погано», – відповіла вона. Жаклін вигукнула. «Ви маєте на увазі, що йому гірше?» «Що ж, мушу сказати, що заспокоюся, коли ми прибудемо на місце і зможемо зробити рентген і почистити рану під знеболювальним. Як думаєте, місьє Пуаро, коли ми дістанемося Шелала?» «Завтра вранці». Міс Бауер скривила губи і похитала головою. «Оце так нещастить. Ми робимо все, що можемо, але завжди є небезпека сепсису!» Жаклін вхопила міс Бауер за руку і потрясла нею. «Він помре? Він помре!» «Боже мій, ні, міс Бельфор! Тобто, сподіваюся, ні! Я впевнена! Сама рана безпечна, але, звісно, її слід просвітити рентгеном якнайшвидше!» До того ж бідному містеру Дойлу сьогодні потрібен повний спокій. Він уже переніс надто багато тривог і хвилювань. Не дивно, що в нього підвищується температура? Шок через смерть дружини і то одне, то друге. Жаклін відпустила руку медсестри і відвернулася. Вона тепер стояла, схилившись на борт спиною до них. На мою думку, завжди треба сподіватись на краще, сказала міс Бауерс. У містера Дойла міцний організм – це видно. Мабуть, він жодного дня в житті не прохворів. Це йому на користь. Але, безперечно, підвищення температури є поганим симптомом. Вона похитала головою, ще раз поправила манжети і поспішно рушила геть. Жаклін обернулась і, засліплена сльозами, навпомацки попрямувала до своєї каюти. Рука під ліктем підтримувала і скеровувала її. Дівчина підняла голову і крізь сльози побачила поруч Пуаро. Вона злегка сперлася на нього, і чоловік провів її в каюту. Жаклін упала на ліжко. Не в змозі стримувати сльози, вона заридала стремтливими схлипуваннями. «Він помре, він помре, я знаю, я знаю, що він помре, і я його вбила». «Так, я його вбила». Пуаро знизав плечима, він сумно ледь похитав головою. Мадмозель: що зроблено, те зроблено. Не можна повернути скоєне. Занадто пізно шкодувати». Вона вигукнула ще голосніше. «Я його вбила, а я його так кохаю! Я так його кохаю!» Детектив зітхнув занадто сильно. Він уже давно про це думав ще в ресторані мсьє блондена. І знову ця думка повернулася. Трохи завагавшись, він сказав. Не всі події відбуваються так, як каже міс Бауерс. Медсестри завжди мені здаються похмурими. Нічна медсестра постійно дивується, коли ввечері виявляє свого пацієнта живим. Денна медсестра постійно дивується, коли знаходить його живим уранці. Розумієте? Вони знають занадто багато про те, що може статися. Коли хтось їде автомобілем, він може собі сказати – Якби машина виїхала з цього перехрестя, або якби ця вантажівка здала раптом назад, або якби колесо відлетіло від ближньої машини, або якби собака зістрибнув з паркану на ручку передач, тоді я, мабуть, помер би. Але всі припускають, і зазвичай так і є, що нічого з цих речей не трапиться. Тож усі щасливо дістануться до потрібного місця. Але, звісно, якщо хтось пережив аварію чи бачив кілька аварій, то він схильний думати інакше. Жаклін, ледь усміхаючись, крізь сльози, запитала. Ви намагаєтеся мене втішити, мсье Поро? Знаєте, що я намагаюся робити? Вам не слід було вирушати в цю подорож. Якби ж я не поїхала, це так жахливо, але тепер це скоро закінчиться. І Саймон потрапить у лікарню, йому назначать правильне лікування, і все буде гаразд. Ви говорите, як дитина, і після цього жили вони щасливо, а ж? Вона раптом почервоніла. Мсія Пуаро, я ніколи не мала на увазі, ніколи. Зарано про це думати. Так кажуть лицеміри, геш, але ви частково романського походження, мадемуазель Жаклін. Ви сприймаєте факти, навіть якщо вони не надто пристойні. Король мертвий, нехай живе король. Сонце зайшло і сходить місяць, хіба не так? Ви не розумієте, йому лише шкода мене, страшенно шкода, бо він розуміє, як мені жахливо усвідомлювати, що я його так скривдила. «Ну добре», – погодився Поро. – «чистий жаль, це дуже високе почуття». Він глянув на дівчину, чи то з глумом, чи то з якоюсь іншою емоцією, і знову вийшов на палубу, яку міряв кроками полковник Рейс. Поро, друже, ви мені потрібні, у мене є ідея», – одразу вигукнув той. Взявши детектива під руку, полковник повів його палубою. Випадкова заувага Дойла. Я її спершу пропустив повз вуха, щось про телеграму. Ого, правильно. Мабуть, там нічого такого, але жодного шляху не можна лишати недослідженим. Чорт забирай. Друже, два вбивства, і ми все ще блокаємо в темряві. Поарох похитав головою. Ні, не в темряві, на світлі. Полковник зацікавлено глянув на нього. Маєте здогад? Тепер це не просто здогад, я впевнений. Відколи? Зі смерті служниці Луїза Бурже. Та що б мене, коли я щось розумію? Мій друже, це так ясно, так ясно. Тільки є труднощі, плутанина, перепони. Бачите, навколо такої особи, як Лінет Дойл, їй стільки суперечливої ненависті і ревнощів, і заздрощів, і підлості. Наче хмара мух, усе гуде і гуде. Але ви гадаєте, що знаєте? Рейс допитливо дивився на друга. Ви б так не говорили, якби не були впевнені. Не можу сказати, що теж бачу світло. Та, звісно, у мене є підозри. Пуаро зупинився і поклав велику руку на плече товариша. Ви чудова людина, мій полковнику. Ви не просите, скажіть мені, що саме ви думаєте? Ви знаєте, що якби я міг сказати зараз, то сказав би. Але спершу багато в чому ще слід розібратися. Та подумайте трохи про те, що я скажу. Є певні моменти. Ми маємо свідчення, мадемуазель де Бельфор, що хтось підслухав нашу розмову в саду в Асуані. Маємо свідчення є Тіма Алертона, про те, що він чув і робив у ніч злочину. Маємо багатозначні відповіді Луїзи Бурже на наші запитання вранці. Також є той факт, що мадам Алертон п'є воду, її син п'є віскі з содовою, а я п'ю вино, і на додачу дві пляшечки лаку для нігтів і прислів'я, яке я процитував. І нарешті ми підходимо до суті злочину того факту, що револьвер замотали в дешеву хустинку й оксамитову шаль і викинули за борт. Рейс помовчав з хвилину, а тоді похитав головою. Ні, сказав він, я не розумію. У мене є розмитий здогад про те, до чого ви хилите, але наскільки я розумію, він хибний. Так, звісно, ви бачите лише половину правди. Та пам'ятайте, ми повинні знову починати з самого початку, оскільки наше перше уявлення було абсолютно неправильне. Полковник трохи скривився. Я звик до цього. Мені часто здається, що вся робота детектива — це підтирати невдалі починання і братися до справи заново. Так, це правда. І саме так не робитимуть деякі люди. У них виникає версія, і усе має підлаштуватися до неї. Якщо один маленький факт не підходить, вони його відкидають. Але завжди факти, які не підходять, важливі. Увесь час я розумів, значувшись того, що револьвер забрали з місця злочину. Я знав, що це щось означає. Але що саме? Усвідомив лише півгодини тому. А я все ще не розумію. Але зрозумієте. Просто подумайте про те, що я озвучив. А тепер з'ясуємо. Що з телеграмою? Тобто, якщо гер доктор нам дозволить. Доктор Беснер все ще перебував у поганому настрої. У відповідь на їхні стуки він висунув похмуре лице. Що таке? Знову хочете навідати мого пацієнта? Кажу вам, це нерозумно, у нього гарячка, і вже більше, ніж достатньо хвилювань на сьогодні. Лише одне запитання, попросив Рейс, більше нічого, запевняю вас. З несхвальним бурчанням лікар відійшов у бік, і двоє чоловіків зайшли у каюту. Доктор Беснер стиха, побурмотівши сам до себе, протиснувся повз них. Я повернуся через три хвилини, оголосив він, і тоді ви підете геть. Чоловіки почули, як він зашкандибав палубою. Саймон Дойл допитливо переводив погляд з одного відвідувача на другого. «Так», – спитав він, – «що таке?» «Дрібничка», – відповів Рейс. «Коли мені звітували стюарди, вони згадали, що сеньор Річетті був особливо стривожений. Ви сказали, що це вас не дивує, оскільки вам відомо про його поганий характер» і що він повівся невічливо з вашою дружиною через якусь телеграму. То можете розказати про цей інцидент? Звісно, це було у Ваді Хальфі. Ми саме повернулися з другого порога. Лінет вирішила, що на борту лежала телеграма для неї. Розумієте, вона забула, що її прізвище більше не Ріджвей, а слова Річетті і Ріджвей дуже схожі, особливо коли написані жахливим почерком. Тому вона відкрила телеграму, але не змогла зрозуміти її зміст і саме ламала над нею голову. Коли підійшов той тип Річетті, та гнівно і безцеремонно вихопив телеграму з рук. Вона пішла до нього перепросити, проте він повівся з нею страшенно невічливо. Рейс глибоко вдихнув. – "Містер Дойл, ви знаєте, що було в тій телеграмі? – Так, Лінет прочитала частину з неї вголос. Там сказано. Він раптом замовк, на зовнішній галас. До них швидко наближався високий голос. Де мисіс Порой, полковник Рейс? Я мучу бачити їх негайно. Це надзвичайно важливо. У мене життєво важлива інформація. Я, вони з містером Дойлом? Беснер не зачинив дверей. У проході висіла лише занавіска. Місіс Отерборн відхилила її вбік і влетіла наче торнадо. Її обличчя полум'яніло, і йшла вона трохи нерівно і не зовсім контролювала свої слова. «Містере Дойл», – театрально вигукнула вона, – «я знаю, хто вбив вашу дружину». «Що?» Саймон втупився в неї, як і двоє інших. Місіс Отерборн тріумфально окинула трьох чоловіків поглядом. Вона була щаслива, неймовірно щаслива. «Так», – мовила вона – Мої здогади цілком підтвердилися. Глибокі, первісні, первородні прагнення. Це може виявитися неможливим, фантастичним, але це правда. Рейс різко спитав. Я так розумію, ви маєте докази, щоб оголошувати ім'я вбивці місіс Дойл? Місіс Отерборн сіла в крісло і нахилилася вперед, рішуче киваючи головою. Звісно, маю. Ви ж згодні, що той... Хто вбив Луїзу Борже, також убив і Дойл. Ще два злочини здійснені однією рукою. Так, так, нетерпляче погодився Саймон. Звісно, цьому є логічне пояснення. Продовжуйте. Тоді моє твердження залишається в силі. Я знаю, хто вбив Луїзу Борже, отже, знаю, хто вбив Ліне Дойл. Ви маєте на увазі, що у вас є версія щодо, ймовірного, вбивці Луїзи Борже? скептично запитав рейс. Місіс Отерборн накинулася на нього, наче тигр. Ні, я знаю точно. Я бачила ту особу на власні очі. Саймон затремтів і вигукнув Заради Бога, розповідайте. Ви кажете, що знаєте особу, яка вбила Луїзу Бурже. Місіс Отерборн кивнула. Я вам докладно розповім, що трапилося. Так, вона була дуже щаслива, без сумніву. Це був її момент, її тріумф. Той, що з того, що книжки не продаються, що тупа публіка, яка колись їх купувала і ненаситно поглинала, тепер знайшла нових улюбленців. Саломея Отерборн знову стане знаменитою. Її ім'я буде в усіх газетах. Вона виступить головним свідком зі сторони обвинувачення в суді. Жінка глибоко вдихнула і почала розповідати. Це сталося, коли я йшла на обід. У мене майже не було бажання їсти. Весь цей жах від нещодавної трагедії. Та не варто мені вдаватися в це. На півдорозі я згадала, що е, залишила дещо в каюті. Я сказала Розелі йти без мене. Вона послухалася. Місіс Отерборн на хвилинку замовкла. Штора на дверях ледь захиталася, наче від вітру. Але ніхто з трьох чоловіків цього не помітив. Я місіс Отерборд замовкла. Лід, по якому вона мала пройти, був надто тонкий. Але ж це треба якось зробити. Я мала домовленість з деким з персоналу судна. Він мав дістати мені дещо необхідне. Але я не хотіла, щоб дочка про це знала. Вона буває трохи набридливою. Звучить не надто переконливо, але вона вигадає щось краще для виступу в суді». Рес підняв брови, його очі запитально подивилися на пару. Детектив легенько кивнув. Його губи сформували слово «алкоголь». Штора на дверях знову заворушилася. Між нею і дверима з'явилося дещо з легким сталево-голубим блиском. Міс Оттерборн продовжувала. За домовленістю, мені слід було пройти навколо кормини на середню палубу. Там на мене чекав чоловік. Коли я йшла палубою, двері каюти відчинилися, і хтось визирнув. Це була та дівчина Луїза Бурже, чи як її звали. Здавалося, що вона когось чекає. Побачивши, що це я, вона з розчарованим виглядом швидко зайшла всередину. Я, звісно, нічого не запідозрила. Я пішла і, як уже казала, отримала дещо від того чоловіка. Заплатила йому і перекинула слівцем. Тоді рушила назад. І коли я саме виходила за рогу, то побачила, як хтось постукав у двері покоївки і зайшов у каюту. Рейс спитав. І то був? Бах. Звук пострілу заполонив кімнату. Стояв їдкий прокислий запах диму. Місіс Отерборн повільно повернулася на бік, а тоді важко подалася вперед і з гуркотом упала на підлогу. З круглої чіткої дірки за вухом потекла кров. На мить запала разюча тиша. Тоді обоє здорових чоловіків зірвалися на ноги. Тіло жінки трохи завадило їхнім рухам. Рейс схилився над нею, тоді, як поорони, мов кіт, стрибнув до дверей і кинувся на палубу. Палуба була порожня. На долівці, якраз навпроти порога, лежав великий револьвер Кольт. Порог глипнув в обидві сторони, на палубі нікого не було. Тоді він рвонув до корми. Коли повертав за ріг, то наскочив на тіма Алертона, який швидко рухався з протилежного боку. Що то в бісо було? задихавшись, вигукнув тім. Порош швидко видихнув Ви когось зустрічали дорогою сюди. «Чи зустрічав когось? Ні? Тоді ходіть зі мною!» Він взяв молодого чоловіка по бітруку і пішов назад. Там уже зібрався маленький натовп. Розалі, Жаклін і Корнелія вибігли з кают. На палубу також вийшли люди з салону. Фергюсон, Джим Фанторп і місіс Аллертон. Рейс стояв біля револьвера. Поро, повернувши голову, різко спитав у Тіма. «Маєте якісь рукавички в кишені?» Тім понижпирив, «Так, маю». Полорог вихопив їх у нього, надягнув і нахилився оглянути револьвер. Рейс зробив те саме, інші дивилися, затамувавши подих. Полковник озвався, він не пішов в інший бік. Фанторп і Фергюсон сиділи на прогулянковій палубі, вони б його бачили. Поро відповів, «А містер Алертон зустрів би його, якби той ішов до корми». Рейс показав на револьвер. «Тільки уявіть, ми бачили його не так давно, однак необхідно переконатися». Він постукав у двері каюти Пеннінгтона. Відповіді не було. Каюта була пуста. Рейс підійшов до правої шухляди комоди і висунув її. Револьвер зник. «Питання вирішене», – відказав Рейс. «Що ж, а де сам Пеннінгтон?» Чоловіки знову вийшли на палубу, до групи приєдналася місіс Алертон. Поро швидко підійшов до неї. Мадам, заберіть міс Отерборн із собою та пригляньте за нею. Її маму, він поглядом зустрівся з Рейсом, і той кивнув. Убили. Поспішно з'явився доктор Беснер. Що тут знову? Йому звільнило дорогу. Рейс вказав на каюту, лікар увійшов до середини. – Знайдіть Пеннінгтона, – сказав полковник. – На тому револьвері є відбитки пальців? – Жодного, – відповів Пуаро. Вони знайшли Пеннінгтона палубою нижче. Він сидів у невеликій вітальні і писав листи. – Якісь новини? – запитав юрист, піднявши красиве, чисто вигелене обличчя. – Хіба ви не чули пострілу? – Коли ви про це згадали, я зрозумів, що був якийсь вибух. Але я ніколи б не подумав… «Когось застрелили?» «Місіс Отерборн!» «Місіс Отерборн?» Пеннінгтон здавався приголомшеним. «Ви мене дивуєте!» «Місіс Отерборн!» Він похитав головою. «Я собі цього взагалі не уявляю!» Чоловік знизив голос і продовжив. «Мені спало на думку, що в нас на борту маньяк-убивця. Нам слід організувати систему захисту». Містер Пеннінгтон, сказав Рейс, як довго ви сиділи в цій кімнаті? О, дайте подумати. Містер Пеннінгтон легенько потер підборіддя Хвилин двадцять, десь так. І ви з неї не виходили? Та ні, звісно, ні. Він допитливо поглянув на двох чоловіків. Бачите, містер Пеннінгтон, пояснив Рейс, місіс Отерборн застрелили з вашого револьвера. Містер Пеннінгтон був шокований. Він заледве міг у це повірити. «Ну, джентльмени", сказав він, – це дуже серйозна справа. Справді дуже серйозна. Надзвичайно серйозна для вас, містере Пеннінгтон. Для мене?» Брові юриста піднялися від переляканого подиву. ж, вельми шановний сер, я спокійно сидів тут і писав, коли здійснили той постріл. Ви маєте свідка, щоб це підтвердити?» Пеннінгтон похитав головою. Та ні, не думаю. Але без сумніву я не міг вийти на верхню палубу, застрелити цю бідну жінку. Зрештою, навіщо мені в неї стріляти? І спуститися назад так, щоб мене ніхто не побачив. У цей час на прогулянковій палубі завжди багато людей. А як те, що стріляли з вашого револьвера? Ну, боюсь, у цьому можна звинуватити мене. Ще на початку нашої подорожі пароплавом якось увечері в салоні зайшла мова про вогнепальну зброю, і я тоді зауважив, що завжди беру револьвер із собою в подорож. Хто там був? Точно й не згадаю. Майже всі думаю, у всякому разі, чималий натовп. Пеннінстон злегка похитав головою. Ну так, продовжив юрист, мене напевно в цьому можна звинуватити. Та спершу лінет, потім служниця, а тепер місіс Отерборн. Здається, для вбивства немає жодних причин. Була причина, заперечив Рейс. Була? Так, місіс Отерборн саме мала намір розповісти нам, що бачила якусь особу, котра заходила в каюту Луїзи. Але до того, як вона змогла назвати цю людину, її застрелили. Ендрю Пеннінгтон приклав красиву шовкову хустинку до чола. Усе це жахливо, пробормотів він. Мсье Пеннінгтон, я хотів би обговорити з вами деякі моменти. Зайдете в мою каюту через півгодини, попросив Пуару, із задоволенням. Хоча Пеннінгтон аж ніяк не мав задоволеного вигляду. Рейс і Пуару переглянулися і швидко вийшли з вітальні. Хитрий старий диявол, сказав Рейс. «Але боїться, а геш!» Поро кивнув. «Так, не надто він щасливий, наш мсьє Пеннінгтон!» Коли вони знову дістались прогулянкової палуби, з каюти вийшла місіс Алертон і, побачивши детектива, настирливо покликала його до себе. «Мадам, та бідолашна дитина! Скажіть, мені, Поро, чи є десь двомісна каюта, щоб я розділила її з Розалі? Їй не слід повертатися в ту, «Де вона жила з матір'ю, а моя лише на одну особу. Це можна влаштувати, мадам. Дуже люб'язно з вашого боку. Це просто вічливість. Крім того, я так захоплююсь цією дівчиною. Вона завжди мені подобалася. Вона дуже засмучена. Страшенно, здається, вона була цілком віддана тій відразливій жінці. Це так зворушливо. Тім вважаю, що вона пила. Це правда?» Порокивнув, о, бідна жінка, гадаю, не можна її засуджувати, але в Розалі, мабуть, було жахливе життя. Так, мадам, вона дуже горда і дуже вірна. Ага, мені це подобається, я про вірність. Тепер це не модно, дивний у неї характер у тієї дівчини, горда, стримана, вперта та, схоже, у душі страшенно чуйна. Бачу, я віддав її в добрі руки, мадам. Так, не турбуйтеся, я пригляну за нею. Вона так зворушливо горнеться до мене. Місіс Алертон попрямувала назад у каюту. Детектив повернувся на місце трагедії. Корнелія все ще стояла на палубі з широко розплющеними очима. Не розуміємо є пору, як людина, яка її застрелила, втекла так, що ніхто її не бачив, запитала вона. Справді як, обізвалася Луною Жаклін. «Ах, – сказав Поро, – це зникнення не такий уже й фокус, як ви думаєте, мадемуазель. Було три чіткі шляхи, якими міг утекти вбивця». Жаклін здавалася з пантеличиною. «Три? – перепитала вона. Він міг піти праворуч або ліворуч. Іншого шляху я не бачу, – здивувалася Корнелія. Жаклін нахмурилася, а тоді її обличчя посвітлішало. Звісно, він міг втекти у двох напрямках – «На одному поверсі, але й він міг зникнути під прямим кутом на інший поверх. Тобто він не міг так швидко піднятися вгору, але міг спуститися вниз», – вигукнула вона. Поаров всміхнувся. «У вас чудові розумові здібності, мадемуазель. Я знаю, що лише простачка, та все ж не розумію», – зізналась Корнелія. Жаклін пояснила. «Люба, мсьє Пуару, має на увазі, що він міг перестрибнути через поручні на нижню палубу». «Подумати тільки», – роззявила рота Корнелія. «Я ніколи про це не думала. Він мав би діяти надзвичайно швидко. Думаєте, він міг таке зробити?» «Легко», – погодився Тім Алертон. «Пам'ятайте, після такого завжди настає мить шоку. Чуєш постріл і завмираєш на якийсь час». «Власний довід, мсьє Алертон?» «Так, я просто стояв, як окопаний майже секунд п'ять, потім рвонув навколо палуби». З каюти Беснера вийшов рейс і владно сказав, «Ви не проти піти звідси? Ми хочемо винести тіло». Усі слухняно пішли. Поаро рушив із ними. Корнелія з сумною щирістю зізналась, «Я ніколи в житті не забуду цієї подорожі. Три смерті!» Наче страшний сон наяву. Її випадково почув Фергюсон і агресивно відповів. «Це тому, що ви занадто освічена. Вам слід сприймати смерть, як жителі Сходу. Для них це лише незначний випадок». «Тоді просто чудово, що вони не освічені. Бідні створіння», – мовила Корнелія. «І правильно, освіта позбавила білу расу життєвої сили. Подивіться на Америку». Захопилася розгулом культури. Просто огидно. «Я думаю, ви говорите нісенітниці», – спалахнула Корнелія. «Я кожної зими відвідую лекції з грецького мистецтва і ренесансу. А також я прослухала курс про відомих жінок в історії». Містер Фергюсон голосно застогнав. «Грецьке мистецтво, ренесанс, відомі жінки в історії. Мене нудить від того, що я слухаю». Має значення майбутнє, жінко, а не минуле. На цьому судні три мертві жінки, і що з того? Ото велика втрата. Лінет Дойл зі своїми грішми, французька служниця, домашній паразит, місіс Отерборн, непотрібна дурна жінка. Думаєте, хтось дійсно турбується про те, чи мертві вони? Я ні. Я думаю, що це до біса гарна річ. «Тоді ви помиляєтеся», – розсердилася на нього Корнелія. «А мене нудить від того, що ви говорите, і говорити...» не... «Ніхто не має значення. Лише ви!» Мені не дуже подобалася місіс Отерборд, але дочка любила її та дуже засмучена через смерть матері. Я небагато знаю про французьку служницю, але сподіваюся, що хтось з нею захоплювався. А лідне Дойл, окрім всього іншого, вона була просто чарівна, настільки вродлива, що коли вона заходила в кімнату, у горлі клубок ставав. Сама я негарна, і це змушує мене цінувати красу набагато більше. Вона була дуже приваблива, просто як жінка, як витвір грецького мистецтва. А коли будь-що красиве, мертве, це втрата для світу. Ось так. Містер Фергюсон ступив крок назад. Він обома руками схопив без за, за волосся. Різко потягнув. «Я здаюся», – визнав він, – «ви неймовірні! У вас немає й крихти, звичної жіночої неприязні!» Він повернувся до Пуаро. «Ви знаєте, сер, що батька Корнелії практично розорив старий Ліне Тріджви. Але хіба ця дівчина скригоче зубами, коли бачить спадкоємицю, яка ходить у перлах і периських вбранях? Ні, вона лише белькоче. Хіба вона не красива?» Наче блаженне ягня. Я не вірю, що вона, бодай, сердилася на неї. Корнелія почервоніла. Я сердилася, але тільки на якусь мить. Тато, якщо так можна сказати, помер від розчарування, розумієте? Він не досягнув успіху. Сердилася на мить, тільки подумайте. Дівчина раптом накинулась на нього. Хіба не ви щойно казали, що має значення майбутнє, а не минуле? «Усе це було в минулому, хіба ні? Усе пройшло?» «Ви мене підловили», – відказав Фергюсон. «Корнелії Робсон, ви єдина мила жінка, яку я будь-коли зустрічав. Вийдете за мене?» «Не кажіть дурниць!» «Це щира пропозиція, навіть якщо зроблена в присутності старого детектива. У будь-якому разі ви свідоком, Сєпуаро. Я свідомо запропонував цій жінці одружитися» що суперечить усім моїм принципам, бо я не вірю в законні контракти між статями. Але не думаю, що вона пристане на щось інше. Тому хай буде шлюб. Що ж, Корнелія, скажіть так. Як на мене ви смішні, червоніючи, сказала Корнелія. Чому ви не вийдете за мене? Ви не серйозний, відповіла Корнелія. Ви маєте на увазі, що не серйозний у пропозиції – «Чи не серйозно у характері?» «І те, і друге, але насправді я мала на увазі характер. Ви смієтеся абсолютно з усіх серйозних речей. Освіта, культура і...» «І смерть! Ви ненадійний. Вона раптом замовкла, знову зашарілася і поспішила до своєї каюти. Фергюсон пильно дивився їй у «Чортова дівчина! Певно, вона справді має це на увазі!» Вона хоче, щоб чоловік був надійний. Надійний, Боже, правий! Він замовк, а тоді зацікавлено мовив. Що з вами, всі поро? Ви, здається, про щось задумалися? Поро тут же оттягнувся. Я розмірковую, от і все, просто розмірковую. Медитація про смерть. Смерть, як безкінечний десятковий дріб. Теркюля Поро Одна з його добре відомих монографій. «Мсье Фергюсон, ви дуже зухвалий молодий чоловік. Ви маєте мені пробачити. Я люблю нападати на офіційні установи». «Я офіційна установа?» «Саме так. Що ви думаєте про ту дівчину?» «Про міс Робсон?» «Так. Я думаю, що вона з характером. Маєте расію. У ній є дух. На вигляд вона покірна». Але насправді не така. Вона має силу волі, вона... О, прокляття, я маю отримати ту дівчину. Можливо, непогано вийде, якщо я візьмуся за стару. Якщо налаштувати її проти мене, це допоможе зруйнувати лід між нами з Корнелією. Він обернувся і пішов до оглядового салону. Міс Ван Скайлер сиділа у своєму звичному кутку та в'язала... Вона виглядала ще більш пихатою, ніж зазвичай. Фергюсон підійшов до неї. Еркуль Пуаро, непомітно увійшовши, зайняв місце на достатній відстані та, здавалося, зосередився на журналі. Добрий день, міс Ванскайлер. Жінка на мить підняла очі, тоді знову їх опустила й холодно пробурмотіла. Добрий день. Слухайте, міс Ванскайлер, «Я хочу поговорити з вами про щось досить важливе. Коротше, я хочу одружитися на вашій кузині». Міс Ван Скайлер випустила клубок вогни на підлогу, і він легко покотився через салон. З голосом вона відказала. «Ви, мабуть, не при своєму розумі, юначе?» «Зовсім ні. Я планую одружитися з нею. Я просив її вийти за мене». Міс Ван Скайлер непривітно оглянула його, як ніби роздивлялася жука дивного виду. «Справді?» «І припускаю, вона отдала вам від Коша?» «Вона відмовила?» «Звісно, зовсім незвісно. Я збираюся просити її доти, доки вона не погодиться. Може запевнити вас, сер, що я вживу заходів і прослідкую, щоб моя кузина не піддавалася таким переслідуванням уїдливо відповіла міс Ван Скайлер. «Що ви маєте проти мене?» Міс Ван Скайлер звела брови і різко сіпнула за вовну, готуючись підібрати її та завершити бесіду. «Ну жбо, – наполягав містер Фергюсон, – «що ви маєте проти мене?» «Гадаю, це цілком очевидно, містере, е, не знаю вашого імені. Фергюсон, містере Фергюсон!» міс Ван Скайлер вимовила ім'я з неприхованою неприязньою. Про це не може бути й мови. «Ви маєте на увазі, – не вголав хлопець, – що я їй не пара? Думаю, це очевидно. Чому ж я їй не пара?» Міс Ван Скайлер не відповіла. «У мене дві ноги, дві руки, гарне здоров'я, і я досить розсудливий. Що тут не так?» «Є ще така річ, як соціальне становище, містер Фергюсон. Соціальне становище – нісенітниця. синітниця». Двері відчинилися, і увійшла Корнелія. Вона стала як укопана, побачивши, що грізна кузина Марі розмовляє з її потенційним кавалером. Несамовитий містер Фергюсон повернув голову, широко сміхнувся і голосно вигукнув. «Ходіть, Корнелія, я прошу вашої руки в загально прийнятий спосіб». «Корнеліє», – звернулася мін Свен Скайлер страшним голосом – «Ти обнадіювала цього юнака?» «Я? Ні, звісно, ні. Принаймні, не зовсім. Тобто, що ти маєш на увазі?» «Вона мене не обнадіювала», – люб'язно відповів Фергюсон. «Я сам. Вона не заїхала мені по пиці, бо в неї надто добре серце. «Корнелія, ваша кузина каже, що я вам не пара. Це, звісно, правда, але не з тієї причини, яку вона назвала». Мої моральні засади, безперечно, не зрівняються з вашими, але вона каже, що я маю значно нижче соціальне становище. Це, думаю, цілком очевидно для корнелії, втрутилася міс Ван Скайлер. Так, Фергюсон пронизливо глянув на дівчину. Це тому ви не хочете вийти за мене? Ні, не тому, корнелія почервоніла. Якби. Якби ви мені подобалися, я б вийшла за вас, хай там що. Але я вам не подобаюся. Я, я думаю, ви просто не самовиті. Те, як ви все говорите, те, що ви говорите, я... я ніколи не зустрічала хоч трохи схожого на вас. Я... Вона заледве не розплакалася і швидко вибігла з кімнати. Загалом, сказав містер Фергюсон, не надто погано для початку. Він відхилився на стільці, подивився на стелю, посвистав, непристойно схрестив ноги і зауважив. І все ж я називатиму вас кузиною. Міс Ван Скайлер затряслася від люті. Залиште цю кімнату негайно, сер, або я викличу стюарда. Я заплатив за свій квиток, відповів містер Фергісон. Вони, мабуть, не можуть витворити мене з загальної зали. «Але я догоджу вам!» І він тихо заспівав. йо хо, -хо і пляшка Рому!» Піднявшись, хлопець безтурботно пройшов до дверей і зник за ними. Задихаючись від люті, міс Ван Скайлер ледве встала на ноги. Поро, відклавши у бік журнал, скочив на ноги і схопив клубок із вовною. «Дякуємся, поро. якби ви покликали до мене міс Баверс, я дуже засмутилася». Той зухвалий молодий чоловік. Боюся він досить дивакувати, сказав Поро. Більшість із його сім'ї такі, розбещені, завжди прагнуть воювати з відряками. І недбало додав. Ви ж його впізнали? Впізнала його? Називає себе Фергюсоном і замовчує свій титул через передові ідеї. Свій титул? Перепитала міс Ван Скайли рижиським тоном. Так, то молодий лорд Доліш купається в грошах, але став комуністом в Оксфорді. На обличчі міс Ван Скайлер промайнулись суперечливі емоції. Вона запитала, як довго ви це знаєте, мсьє Поро? Детектив знизав плечима. В одній із газет була фотографія. Я помітив схожість, потім знайшов каблучку з гербом. О, у цьому немає жодних сумнівів, запевняю вас. Він удосталь насолодився зчитуванням суперечливих емоцій, які змінювали одна одну на обличчі міс Ван Скайлер. Нарешті, вічливо кивнувши, жінка сказала. Я перед вами в боргу, месье поро. Коли вона виходила з зали, Пуаро дивився їй у слід і всміхався. Тоді він сів, і обличчя знову стало похмурим. В голові вирував потік думок. Час від часу він кивав. Нарешті сказав – усе сходиться. Рейс знайшов його на тому ж місці. – Так, паро, що там? Пеннінгтон прийде через десять хвилин. – Залишаються на вас. Детектив швидко встав. – Спочатку знайдіть молодого Фанторпа. Фанторпа? – здивувався Рейс. – Так, приведіть його до моєї каюти. Полковник кивнув і вийшов. Поро попрямував у свою каюту. Через кілька хвилин туди підійшли Фанторп і Рейс. Поро запросив їх сісти та запропонував сигарети. – Ну, містере Фанторп, прийдімо до справ, – сказав він. – Я помітив, що ви носите таку ж краватку, як і мій друг Гастінгс. Джим Фантроп глянув на свою кроватку і трохи зніяковів. «Так, це кроватка випускника Ітона», – зізнався він. «Точно, ви, мабуть, розумієте, що я хоч і іноземець, але дещо знаю про англійські погляди на життя. Я знаю, наприклад, що є речі, які можна робити і яких не можна робити». Фантор посміхнувся. «Тепер ми так не кажемо, сер». «Може і ні», – та звичаї залишаються. Стара школа залишається старою школою. І є деякі речі, я знаю це з особистого досвіду, яких випускники Ітона не роблять. Одна з них, мсьє Фанторп, це втручання в приватні розмови людей, яких ви не знаєте. Якщо вас про це не просили. Фанторп приголомшено витрівщився на нього. Детектив продовжив. Недавно, місія Фантерп, саме це ви зробили. Дехто спокійно обговорював ділові питання приватного характеру в оглядовій вітальні. Ви підійшли до них, очевидно, з наміром підслухати розмову. Потім втрутилися і похвалили леді, мадам Лінет Дойл, за розсудливе ставлення до справ. Обличчя Джима Фанторпа спалахнуло. Погороповів далі, не чекаючи відповіді. Проте Мсія Фантерб ті, хто носить таку ж краватку, що й мій друг Гастінг, так не поводяться. Гастінгс настільки гречний, що помер би від сорому, якби зробив таке. Отож, беручи до уваги, що ви занадто молодий, щоб дозволити собі дорогу поїздку, і що ви член провінційної юридичної контори і, відповідно, не надто розкошуєте а також не виказуєте ознак недавньої хвороби, яка вимагає тривалого перебування за кордоном, я запитую себе, а тепер і вас, яка причина вашої присутності на цьому судні? Джим Фантроп високо задер голову. «Я відмовляюся відповідати на ваші запитання, Мсьєпоаро. Гадаю, ви божевільний?» «Я не божевільний, я занадто розумний». – Де ваш офіс? – У Норрагдемтоні. – Це не надто далеко від Вудхола. Яку розмову ви намагалися підслухати? Ту, що стосувалося юридичних документів. Для чого ви втрутилися із зауваженням, яке висловили з очевидним збентеженням і тривогою? – Щоб уберегти мадам Дойл від підписання будь-яких документів, спершу не прочитавши їх. Він трохи помовчав. На цьому пароплаві було скоєно вбивство, невдовзі, після чого сталися ще два вбивства. Якщо я скажу, що зброя, якою вбили мадам Отерборн, це револьвер, який належить мсье Ендрю Пеннінгтону, тоді, мабуть, ви зрозумієте, що розказати нам усе можливе – ваш обов'язок. Джим Фанторп кілька хвилин мовчав. Нарешті він озвався. У вас дивний підхід до справи, Мсє Пуаро, та я оцінив ваші аргументи. Проблема тільки в тому, що я не маю для вас точної інформації. Ви маєте на увазі, що це лише підозри? Так. І тому гадаєте про це недоречно говорити. Можливо, це і правда, з юридичного погляду. Але це не судове засідання. Ми з полковником Рейсом намагаємося вистежити, спіймати вбивцю, Усе, що може нам допомогти, дуже цінне. Джим знову поміркував, а потім сказав. Добре, що ви хочете знати? Чому ви поїхали в цю подорож? Мене послав дядько містер Кар Майкл, англійський юрист місіс Дойл. Він керував багатьма її справами, тому часто листувався з містером Ендрю Пеннінгтоном, який був американським опікуном місіс Дойл, Кілька незначних епізодів, я не можу перелічити їх усі, змусили мого дядька підозрювати, що все було не зовсім так, як мало бути. Просто кажучи, втрутився полковник Рейс, ваш дядько підозрював, що Пеннінстон пройди світ. Джим Фантер кивнув головою. Легка усмішка з'явилась на його обличчі. Ви сказали це різкіше, ніж іби я зміг. Але основна ідея правильна. Різноманітні вибачення Пеннінгтона і неправдоподібні пояснення щодо використання фондів лише поглиблювали недовіру мого дядька, тоді як його підозри все ще були нечіткі. Міс Ріджвей несподівано вийшла заміж і поїхала в медовий місяць до Єгипту. Її одруження заспокоїло мого дядька, оскільки він знав, що після її повернення до Англії формальності щодо спадщини будуть залагоджені, і Лінет вступить у свої права. Проте в листі з Каїра вона мимохідь згадала, що неочікувано зустрілася з Ендрю Пеннінгтоном. Підозри мого дядька посилилися. Він упевнився, що Пеннінгтон, який тепер, можливо, впав у розпач, намагався отримати її підписи, щоб приховати розтрату грошей. Оскільки дядько не мав очевидних доказів для Лінет, він опинився в дуже складній ситуації. Єдине, що він міг зробити – відправити мене сюди літаком, щоб з'ясувався.